Друга книга Царів, розділ 25. На 9 році його царювання, на 10 місяці, 10-го дня місяця прийшов на Носор, Вавилонський цар з усім своїм військом проти Єрусалиму, отаборився проти нього і вишукував проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до одинадцятого року царя Седекії. А на дев'ятий день, четвертого місяця, голод у місті став сильний, і простолюддям не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими – утік уночі через ворота між двома мурами, що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста. Та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо погналось за царем і наздогнало його в Єрихонській долині. Тим часом, як його військо розбіглось геть від нього. Халдеї упіймали царям і повели його до Вавилонського царя у Рівлу, а цей вирік над ним – засуд. Він повелів убити синів Седекії перед його очима. Самому ж Седекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. На п'ятому місяці сьомого дня місяця це було на 19-му році Навуходоносара, Вавилонського царя. Прибув у Єрусалим Невузардан, начальник охорони, слуга Вавилонського царя. Та й спалив Господній храм і царський палац. Усі будинки в Єрусалимі, усі, що були більші, пустив димом. Халдейське військо, що було під начальником охорони, зруйнувало мури навкруги Єрусалиму. Решту людей, що залишились були в місті, утікачів, що перекинулись були до Вавилонського царя, і решту простих людей, Невузардан начальник охорони вивів. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи, щоб обробляли виноградники і поля. Мідні стовпи, що були в Господньому храмі, підніжжя і мідне море, що було в Господньому храмі, халдеї розбили і мідь з них забрали у Вавилон. Забрали і казани, лопатки, ножі, миски і весь мідний посуд, що вживано при службі. Забрав також начальник охорони і кадильниці, і чаші, все, що тільки було золота і срібла. А що до двох стовпів, єдиного моря і підніжків, що зробив Соломон для Господнього храму, то міді, що пішла на весь той посуд, не було і ваги. Ліктів 18 заввишки був один стовп, а на ньому мідний вершок а з-за вишки п'ять ліктів був вершок. Навкруги каменя була сітка і гранатові яблучка. Все мідне. Так само і другий стовп. Начальник охорони взяв у полон первосвященника Сераю, нижчого священника Софонію та трьох сторожів при порозі. А з міста взяв одного скопця, що був начальником над військовими, П'ять найближчих до царя двораків, що були в місті, писаря військового начальника, що набирав людей до військової служби, та шістдесят чоловік із простих людей, що були в місті. Взяв їх Невузардан, начальник охорони, та й повів до Вавилонського царя у Рівлу, а Вавилонський цар велів їх повбивати в Рівлі у Хамат-країні. Виселено Юду далеко від його краю Над людьми ж, що засталось у юдейській землі Що їх залишив Новуходоносор, Вавилонський цар Поставив він начальником Годолію, сина Ахікама, сина Шафана Як же почули всі військові начальники і їхні люди Що Вавилонський цар настановив Годолію Прийшли до Годолії у Міцпу, то були Ізмаїл, син Натанії, Йохан, син Кареаха, Серая, син Танхумета з Нетофи, та Язанія, син Маахатія. Самі вони і їхні люди. Годолія заклявся їм і їхнім людям і сказав їм, «Не бійтесь служити халдеям, осідайтеся на землі» і служіть Вавилонському цареві, і добре вам буде. Та сьомого місяця прийшов Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, з царського роду, а з ним десять чоловік, і вбив на смерть Годолію, та й юдеїв та халдеїв, що були при ньому, в Міцпі. Тоді весь народ, від найменшого до найбільшого, рушив з військовими отаманами і пішов у Єгипет, бо боялись халдеїв. На 37-му році неволі Йоахіна, юдейського царя, на 12-му місяці, 27-го дня місяця, Евіл Меродах, вавилонський цар, у тім році, коли став царювати, змилувався над Йоахіном, юдейським царем і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і дав йому місце вище, ніж місце других царів, що були з ним у Вавилоні. Йоахин перемінив невільницьку одежу і їв увесь час із царського столу, поки вік його. Його щоденне утримання давалось йому від царя. День у день поки віку його».